Pada seri yang kesembilan ini menampilkan Hari Aki sebagai Karmaduga, Yuli sebagai Cempaka, Ai sebagai Kinanti, Nico Setiawan sebagai Raden Burangrang, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Kasdudewa sebagai Dapunta, Iwan Dahlan sebagai Mandala dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Prabu Perbaya tengah terlibat dalam pertempuran dengan Sangda Puntahyang dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan bahawa Cempaka tengah memusatkan seluruh kekuatan batinnya untuk membantu Prabu Perbaya suaminya yang tengah mendapat kesulitan menghadapi Sangda Puntahyang akan tetapi akibatnya kekuatan Banyu Agung yang ditebarkan Cempaka membuat kegemparan di istana Tarumanegara Oh, tiga orang prajurit itu Membeku tidak sedarkan diri oh, Aku akan melihat ke dalam ruangan itu Ruangan para tahanan utama oh, Yang jaga tewa batara Hawa oh, dingin ini Semakin mencekam. Oh, oh, agaknya hawa dingin ini ...berasal dari ruangan ini... ...aku tidak tahan lagi... Laki-laki gagah bertubuh tinggi besar itu... ...kemudian lari dengan tertatih-tatih... ...karena hawa dingin yang telah menyusup ke tubuhnya... ...mulai mengganggu gerakannya... ...dan beberapa tombak dari kamar tahanan itu... ...ia segera duduk bersila, ...mengerahkan kekuatan saktinya... ...untuk mengusir hawa dingin dan pada saat yang hampir bersamaan dari arah serambi kanan muncul sekelompok orang yang bergegas mendekatinya. Ah, ada apa? Apa yang telah terjadi, Buyudaga? Hawa oh, oh, oh, oh, dingin ini berasal dari ruangan tahanan itu, Kakang Karmaduka. Ah, ruangan itu, oh, iya, bersiaga dan kepung ruangan itu. Iya, Bah. Aku akan melihatnya ke dalam. Apa yang dikatakan oleh buyut dagang adikku. Oh, hmm. Di muka pintu ruangan ini, hawa dingin semakin tajam menusuk ke dalam tulang-tulangku. Oh, aku aku akan melihat apakah penyebabnya. Oh, yang jaga Dewa Batara. Oh, apakah mataku tidak salah melihat? Duga terengah-lebar-lebar, matanya terbelalak seakan-akan tidak bisa berkedip, jantungnya berdetak semakin kencang. Tubuh siapakah itu? Yang jaga Dewa Batara? Bukankah itu adalah istri dari Prabu Purba? Apakah yang terjadi dengan dirinya? Tubuhnya berkilauan, bagaikan seorang dewi. Oh, yang jaga dewa betara Awat dingin ini Awat dingin ini semakin kuat menusuk tubuhku Aku, aku harus mengatasinya dengan kekuatan saktiku Awat dingin ini keluar dari tubuh wanita itu Apakah maksudnya menebarkan aji yang aneh ini? Jika ingin melarikan diri, bukankah sejak tadi mereka dapat meninggalkan tempat ini? Kanda Prabu telah selamat. Aku merasakan bahwa kekuatanku yang kusalurkan pada Kakanda Prabu berhasil menekan kekuatan aneh dari lawannya. Uh, Tuan Permaisuri, apakah yang sebenarnya Tuan lakukan di sini? Apakah Tuan sengaja ingin membuat heboh dengan menunjukkan kemampuan Tuan? Oh, iya. Eh, uh, uh, apa yang terjadi dengan diri kalian, Kinanti, Burangrang? Tidak ada apa-apa, Tuanku. Mm, tetapi, apakah yang sebenarnya telah terjadi, Tuanku? Uh, uh, maafkan aku, adik Ki Nanti, adik Burangrang, dan juga Tuan Karma Duga. Maafkan aku. Aku. Aku tidak sengaja melontarkan aji kekuatanku. Lalu, bagaimana dengan tiga orang prajurit penjaga di luar kamarmu ini yang kau buat membeku? Oh, Kakang Karma. Tiga orang prajurit kita telah sadar kembali. Mereka tidak apa-apa, Kakang. Oh, oh. Lalu engkau sendiri bagaimana, adik Buyut Yudhaka? Uh, bagaimana keadaanmu? Uh, aku tidak apa-apa, Kakang. Sungguh, rasa dingin itu tiba-tiba saja menghilang. Dan tubuhku kembali segar sebagaimana sedia kalah. Hmm. Baiklah, jika begitu. Aku akan kembali. Lanjutkanlah istirahat kalian. Dan janganlah membuat ulah macam-macam. Jika... Ah, jika engkau sendiri tidak ingin mendapat kesulitan ah, baik Tuan Karmaduga Ah, mari kita pergi Dan engkau buyut dagang Bagus puntang, lanjutkan pekerjaanmu di sini Baik Kakang Baik Kakang ah, Fajar sebentar lagi akan tiba Lanjutkanlah tidur kalian Aku pun hendak beristirahat Baik, baik Tuan, Tuan Putri, Putri. ...yang pegawan Sukayana nampak begitu hormat pada mereka berdua adik Nanti. Agaknya Prabu Purbaya dan Permaisurinya Cempaka ...adalah manusia utama yang merupakan pilihan Dewata. Ya, ternyata tidak salah. Jika kita menumpahkan segala-galanya pada beliau... sebagaimana mana sebelas negara yang lain di tanah Pasundan ini. Ya, sekarang marilah kita beristirahat adik Nanti. Kita tidak perlu khawatir di tangan beliau berdua. Segalanya pasti akan menjadi beres. Iya, Kakang. Aku pun menjadi sangat mengantuk. Sementara itu, ketika cembaka tengah memusatkan kekuatan banyu agungnya, di seberang lautan, di sebuah bukit karang yang sunyi, Prabu Purbayya tengah terlibat dalam pertarungan puncak dengan Sangda Puntakhyang yang perkasa. Kedua tangan mereka saling genggam dan kekuatan yang teramat dahsyat saling tumbuk, saling desak dan saling menekan. Oh, ah, Mudah-mudahan Haji Banyu Agungku tidak membuatnya terluka parah. yang mencoba mengembalikan kekuatan Banyu Agungku dengan kekuatan saktinya. Semoga aku dapat membatasi kekuatanku. Hah, jagat Dewa Betara, kekuatan apakah ini? Tenaga saktiku dari Banyu Agung tiba-tiba mengalir ada kekuatan lain yang membantuku. Kekuatan ini selaras dengan milikku. ...kekuatan gabungan itu... ...sudah sempat menggempur titik pertahanan Sang Dapunta Hiang... ...hal mana... ...menyebabkan penguasa besar itu terkulai lemah... ...di dalam genggaman tangannya... ...dan ketika itu juga... ...tubuh Sang Dapunta mempegubagikan batu. Celaka! <SILENCIO> Apa yang terjadi dengannya? <SILENCIO> Prabu Purbaya yang menjadi cemas... Segera saja menyalurkan hawa hangat dari kekuatan saktinya, tubuh sang dapunta yang semula membeku kini mulai kembali hangat dan <tuh> bagaimanakah dengan keadaannya? <tuh> Bagus, aku masih mendengar detak jantungnya dan agaknya kemperan Ajibanyu Agung pun tidak merusak dan membuatnya luka. <tuh> agaknya ia telah sadar kembali. <tuh> Tuan Dapuntah. Aku minta maaf sebelumnya karena telah berlaku tidak sopan terhadap Tuan. Tidak. Engkau tidak bersalah, Tuan Purwaya. Engkau benar-benar sangat hebat. Ya. Aku mengaku kalah. Dan... Aku akan menepati janjiku. Apakah yang menjadi keinginanmu, hai Raja Muda yang perkasa? ...hanya keadilan di wilayah Taruman Negara. Oh, iya. Baiklah. Cukup lama aku membuat mereka susah. Aku tidak hanya memberikan kedaulatannya kembali. Tetapi... ...lingga Warman pun akan dapat engkau bawa kembali. Dan... ...sebagai pernyataan maafku... ...aku tidak pernah... Oh, ...semua ini sudah lebih dari semestinya. Tuanku tidak kalah perang dari saya Apa yang Tuhan berikan saat ini Kedaulatan Dan kakek Lingga Warman Merupakan rahmat besar yang tiada terkira oh, eh, ya. uh, Marilah kita kembali ke istana Aku akan menjamu engkau Sebagai tamu agungku Tuhan Burbaya Lihatlah Fajar sudah merekah di ufuk timur Baiklah Terima kasih, Tuanku. Keesokan harinya di Istana Tarumanegara, mulai diliputi dengan kesibukan para prajurit yang mengadakan penjagaan di sana-sini. Dan tepat di halaman istana, para prajurit dan para tokoh dari tanah seberang memperketat penjagaan. Karena di tempat itulah akan dipusatkan pengadilan bagi kaum pengacau kerajaan. Dan ketika matahari naik semakin tinggi, Yang mulia, Sang Rakyat Mandala Junjungan kita Telah tiba Berikan hormat Salam hormat dan sejahtera selalu Untuk Tuanku yang agung sekeluarga Terima kasih Terima kasih wahai prajuritku yang setia Hari ini Atas nama Junjungan kita semua Sangda Puntahyang yang agung Kita akan memberikan keadilan pada tanah ini Pada mereka yang telah mengacau tanah ini Semoga Dewata akan memberikan petunjuk dalam pengadilan ini Hidup Sangda Puntahyang yang agung Hidup Sang Rakyamandala Hidup Sang Rakyamandala kemudian mengangkat tangannya ke atas dan ketika itu juga, suasana di halaman istana menjadi sunyi-senyap. Tak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. Dan tak lama, Sang Rakyaman Dala memberikan tanda pada karma duka adiknya yang kemudian meneruskan perintah tersebut. Dan beberapa saat kemudian, nampak muncul serombongan tokoh-tokoh utama dari tanah seberang mengiringi kehadiran cempaka bersama dengan Raden Burangrang dan Kinanti. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Pengadilan ini harus segera kumulai Karena itu Hadir atau tidaknya suamimu Prabu Purbaya Pengadilan ini tetap akan kulaksa Dan Sekali lagi aku peringatkan padamu Berlaku baik-baik Sebagaimana seharusnya sikap seorang tamu Iya Kau benar Karena itu Lakukanlah apa yang engkau kehendaki Laksanakan keadilan yang akan kuberikan itu. Entah apa maksud dari kedua suami istri ini. Menurut adikku, Karmadir. Mengajau itu untuk maju beberapa langkah. Aku akan mengadili mereka. Raden Purangrang nampak gemetar tubuhnya melihat pengikutnya disorong maju dengan paksa oleh tombak dan pedang. Nah, saudara pendengar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Baba Tanah Leluhur ini dalam episod ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.